Titkok a Holdvárosban 2109. Június 19 Az űrkikötő fogadó csarnokában a késői óra ellenére nagy volt a nyüzsgés. Az egyezményes koordinált világidő szerint éppen elmúlt hajnali két óra. A csarnokot mégis megtöltötték az érkező utasokra várakozók, valamint a hamarosan visszainduló Lunavator járat utasai és kísérői. Ben már messziről kiszúrta apját a várakozók tömegéből. Legszívesebben oda rohant volna hozzá, de inkább visszafogta lépteit és próbálta eljátszani a közönyös nagyfiút. Dr. Mateo Vela majd két méter magas vállas férfi volt, és a megszólalásig hasonlítottak egymásra a fiával. Ben is szép magasra nőtt, sötét rövid hajával és barnás bőrével, tipikus spanyol srásznak volt mondható, viszont kék szemét édesanyjától örökölte. És ettől különleges volt a megjelenése, amire Ben büszke is volt. Bár a fiúnak egyelőre elképzelhetetlen volt, hogy ő valaha is 40-es férfivá válik, azért néha eszébe jutott, hogy ha majd bekövetkezik, olyan fiatalosan szeretne kinézni, mint az apja. Szillelt nyugalommal üdvözölte doktor Velát, de a szíve izgatottan vert a viszontlátás örömétől. Csak ekkor vette észre, hogy apja nem egyedül érkezett a fogadására. Egy lélegzett elállítóan szép lány lépett elő a háta mögül. Hullámos, sötét haja két oldalt lazán hullott a vállára, és tökéletes keretet adott szívalakú arcának, mandunavágású szemének és keresznye színű ajkainak. Íme a csapatvezetőd. Mutatta be a tüneményt dr. Vela. Luna Bowen! Köszöntötte a lány kedvesen, és átnyújtott egy kis csomagot. Üdvözlet a Holdon! Néhány apróság, hogy kellemesebb legyen az érkezésed. Köszönöm, felelte megbabonázva Ben, de úgy érezte, muszáj még mondania valamit. Szép neved van, Luna. Spanyolul azt jelenti Hold. Ez nem lehet véletlen. Na tessék, alig érkeztél meg, és már is udvarolsz nekem. Luna pironkodva nevetett, és hátravetette éjfekete tincseit. Igazad van, nem véletlen. Itt születtem a Holdon, ezért kaptam ezt a nevet. Én vagyok a Vöröskereszt egyik szelénéi koordinátora. Miattam maradtál fenn ilyen későig? Kérdezte Ben. Nálam hagyomány, hogy mindig személyesen fogadom az újoncokat. Akár éjszaka is. Ha napközben érkezett volna a járatod, a csoporttársaid is kijöttek volna eléd. A srácok már izgatottan várnak. Bent elvarázsolták Luna szavai. Mekkora áldozatot hozott ez a lány azzal, hogy talpon maradt az érkezéséig. Ez a megtiszteltetés most csak neki szól. Annyira kedves vagy. Szaladt ki a száján az őszinte vallomás. Egy pillanatra még az apjáról is megfeledkezett, és csak az járt a fejében, hogy a lehető legjobb formáját mutassa a lánynak. Luna nevetve kacsintott doktor Velára. Úgy látom, jól ki fogunk jönni egymással. Holnap reggel a kabinjukhoz megyünk a srácokkal, és elvisszük bent egy ismerkedő reggelire. Néhány szót váltottak még az utazásról, aztán a lifteknél elbúcsúztak Lunától. Miközben a kabinjuk felé haladtak, dr. vele röviden elmagyarázta a fiúnak, hogyan igazodhat el a szelénén. A holdfelszínen épült szinten, ahol az űrkikötő is helyet kapott, gyűrű vasúttal lehetett körbeutazni a várost. Az egyes emeletek között felvonók közlekedtek, a legfontosabb célpontokat turbólift hálózat kötötte össze, ezek kabinjai nem csak függőlegesen, hanem oldal irányban is mozogtak, így a holdváros egymástól távoli pontjait is gyorsan, átszállás nélkül érhették el a városlakók. Mivel Dr. Vela kabinja két emelettel lejjebb, az egyik felszín alatti lakózónában helyezkedett el, a mozgójárdára fellépve előbb a turbólift állomáshoz indultak. A megérkező tágas, szögletes kabinban csak néhányan utaztak rajtuk kívül, de Dr. Vela megjegyezte, hogy a reggeli csúcsidőben a turbóliftek zsúfolásig megtelnek. Ben megfigyelte a falakon futó színes sávokat, ezek jelölték a szelénék különböző funkciójú város részeit. Éppen elhagyták a fehér zónát, ami az egészségügyi intézményeket, hivatalokat, oktatási intézményeket, űrkikötőt és vasútállomásokat foglalta magába. Amíg a lift suhant előre, beprogramozott útvonalán, Ben a kijelzőn figyelte, merre haladnak. A térképen zöld szín a kereskedelmi, szórakoztató vagy vendéglátó helyeket, üzleteket, éttermeket, szállodákat, sportlétesítményeket és az áttetsző védőpajzs búrája alatti néhány zöld területet, parkot. A sárga és piros zónákba a figyelmeztető ábra szerint már különleges belépési jogosultságukra volt szükség, a sárga területeken folytak a kutatások, termetek a gyártóüzemek, a vörös zónák pedig a szeléné üzemeltetésével kapcsolatos létesítményeket zárták el a civil lakosság elől. Néhány perces utazást követően megérkeztek az ötödik szint kék színnel jelzett lakózónájába. Liftezés közben benre olmos fáradtság tört rá. Az utazás izgalmainak elmúltával, apja ismerős alakja mellett nyugalom és ragadós álmosság kerítette hatalmába. Pillanatnyilag nem érdekelték a holdváros közlekedő folyosói, az éjszakai periódusban elvétve lézegő emberek és apja kabinja sem, ahová időközben megérkeztek. Csak nem 24 órája volt talpon, és hiába szunyók többször is útközben, egy kiadós alvás volt minden vágya. Apja is nyugtázta, hogy Ben kidőlt, ezért éppen csak megmutatta az ágyát, és hogy hova teheti a holmiát, magára is hagyta a fiát. Ben ledobta a farmerját, kibújt melegítő felsőjéből, és fejest ugrott az ágyba. Fürdés, fogmosás, átugorva, ez volt az utolsó gondolata, aztán fénysebességgel álomba merült. Amikor felébredt az ízkín rezgésére, úgy érezte, alig egy-két percet szunyókált. Rápillantott a csuklójára. Reggel nyolc óra volt. Bejövő időzített hangüzenet érkezett az apjától, elindította a lejátszást. Jó reggelt, fiam! Ideje felkelned, hogy rendbeszed magad. Luna kilencre jön a fiúkkal. Én este hat körül végzek a munkával. Szép napot! Ben előmászott a takarók alól. A mozgás hatására a kabinban felkapcsolódott a reggeli napfényt utánzó világítás. A lakótér világos, szürke falaival tágasabbnak tűnt eredeti méreténél. Ben ledobta magát a helyiség közepét elfoglaló széles, kék kanapéra, és rugózott rajta néhányat. A kanapé mellett állt az étkezőpult négy székkel. A bejárattal szemközt mozgatható térelválasztó panelek mögött bújtak meg a hálófülkék, egy teakonyha, étel- és italautomatával, dolgozó sarok és a fürdő. Ben ledobálta magáról az előző napi ruháit, és kipróbálta a szónikus zuhanyt. Negyed órával később, felfrissülve, szinte újjá születve került elő. Sötét szürke melegítőbe és kék pólóba bújt. Programozott magának egy mangós teát, és amíg az italt kortyolgatta, elindított egy földi hívást. Úgy gondolta, éjszaka az apja már biztos üzent haza, hogy megérkezett, de anyja a lelkére kötötte, hogy minden nap jelentkezzem. Szia, anya! Nem ébresztettelek fel? Nem, dehogy! Elfelejtetted, hogy itt egy órával később van? Most értem be a galériába. Mesély, milyen utad volt! Ben elsorolta az átszállásokat, hogy mi tevet út közben, és hogyan érezte magát a világűrben. Úgy döntött, a rázósabb részektől megkíméli édesanyját. Ha Helena megtudná, hogy amikor még oda sem ért a holdra, már is majdnem összetörte magát, az űrhajót meteor találat érte, és egy eszméleten asszonyjal volt összezárva a mosdóban, a szokásosnál is jobban aggódna. Így is sokat idegeskedett az út miatt, ezért Ben próbált úgy tenni, mintha csak a Tibidabó hegyre ugrott volna el, egy átlagos hétvégén a barátjával, Raullal, hogy túrázzanak egyet a mandula fenyő erdőkben. Valójában roppant elégedett volt, amiért felnőtt módjára egyedül vehetett részt egy ilyen különleges utazáson. A lelkeméjén túlságosan középszerűnek tartotta magát, és mindig is arra vágyott, hogy különleges legyen. Valószínűleg... Ez az érzés fűzte szorosra a barátságát Raulal. Osztálytársa ugyanis valósággal bálványozta Bent. Raul kiemelkedő volt a sportokban, a tananyaggal is elboldogult, a lányok is körbezsongták, de ez nem volt mindig így. Amikor elkezdték a gimnáziumot, Raul még kimondottan gátlásos, könnyen zavarba hozható, gyenge tanuló volt. Aztán jött Bent, a kora élet fiú, aki mindig kereste az elesettek társaságát és felkarolta őket. Talán azért, mert nem sorolta magát a nagy menők közé, talán mert jót tett az önbecsülésének, ha támogathatott vagy vezethetett valakit. Valójában mindkettőnek szerepe volt abban, hogy Ben sok időt töltött Raulal, segített neki a tanulásban és együtt lógtak suli után. Időközben Raul elkezdett úszni és vízilabdázni. Jóképű, vicces, magabiztos srácá érett, és továbbra is felnézett Benre, a fiúnak pedig imponált, hogy az évfolyam menős őt tünteti ki a barátságával. Hiányzott neki Raul, elképzelte, milyen jó lenne, ha a barátja vele jöhetett volna a holdra, de Raul nem érdeklődött a kereszt iránt. Ben tudta, Raul a nyár nagy részét edzéssel tölti, készül az első úszóbajnokságra, ahol már felnőtt versenzőként szerepelhet, mellette egyetemi előkészítőre jár elgondolkodott, hogy barátja ilyenkor már biztosan a medencében van, vagy egy felkészítő foglalkozáson, de azért Ben küldött neki egy üzenetet és néhány képet. Űrutazás kipipálva, de a fáradtságtól full holdkóros vagyok. <haha> a csoportvezető kiscsaj egy bombázó. Most találkozom a többiekkel. Te is bírnád itt? Csengettek. Biztosan megérkeztek Lunáik. Ben izgatottan nyitotta a bejáratot, kíváncsian várta, hogy milyenek lesznek a társai, akikkel az elkövetkező három hét nagy részét együtt tölti majd. Az ajtóban egy robot futár várakozott. Behízelgő férfi hangon szólalt meg, és kerek kijelzőjén felvillantott egy mosolygós arcot. Jó reggelt. Hivatalos küldeményt hoztam, ben jó vele urnak! Ben csodálkozva méregette a robotot. Még sosem kapott hivatalos küldeményt futárszolgálattal. Kétfaktoros, biometrikus azonosítást kérek. Közölte a gép, és a képernyőn felvillanó utasításokat követve beszkennelte benne retináját és újlenyomatát. Azonosítás sikeres, kérem, vegye át a küldeményt. Egy ezüstszínű színű fóliába csomagolt lapos csomag csúszott ki a futár hasának egyik nyílásán. További szép napot, uram! A robot futár halk zümmögéssel tovább suhant a folyosón, Ben kíváncsian forgatta a borítékot. A feladó helyén az alábbi címzést olvasta Bergerhall, Hall Morrow, Genève, közjegyzői iroda Rue François-Beau, 12 Genf. Ben eltöprengett, hogy mivel Genf Svájcban van, és a bolygóközi kereszt központjának is épp az a város a székhelye, akkor ez biztosan a tanulmányúttal kapcsolatos hivatalos irat lesz. Ben bedobta a borítékot a hátizsákjába, és inkább azt a csomagot vette elő, amit még éjjel kapott a lunától üdvözlő ajándékként. A dobozból egy mindenre feltapadó vörös keresztes kitűző, ivó palack, első segélykészlet és egy mogyoró krémes kráter süti került elő, utóbbit Ben két harapással eltüntette, de csak még éhesebb lett. Ha jobban belegondolt, utoljára a világűrben evett, félúton a föld és a hold között. A csuklója rezdülése új üzenetet jelzett. Ben vigyorogva olvasta Raul válaszát. Biztosan bírnám. Jobban, mint az ökobió órát. Bitang jók a képek. Az űrhajót dobtam egy hátast. Kipróbálnám én is. Láttam a hírekben, hogy holnap teljes holdfogyatkozás lesz. Szerintem menekülj onnan. <haha> ismét csengettek. A bejárat előtt ezúttal már valóban Luna várakozott, mögött egy vállas, barna hajó és egy nyúlánk szőkes srác toporgott. A lány ezúttal is elbűvölően nézett ki. Citromsárga pulóvere látványosan kiemelte sötét haját és ragyogó éjfekete szemét, amiben Ben még a csillagok szikrázását is felfedezni vélte, ahogy üdvözölték egymást. Luna maga elé tessékelte a két fiút és bemutatta őket. Az alacsonyabb barna hajút Varga Gergőnek hívták, széles vigyorral nyújtotta üdvözlésre a könyökét, a vékony szőkefiú pedig Svensson Torger néve mutatkozott be. Mindketten nagyjából egyidősek lehettek bennel. – Milyen utad volt? – kérdezte Gergő, barátságos, mélyen zengő hangja volt. – Izgalmas volt egyedül utazni, egyáltalán nem unatkoztam – válaszolta Ben sejtelmesen. És hogy bírtad a gravitációs változásokat? Érdeklődött Sven. Nem volt gond. Végig ettem az utat, felelte vigyorogva Ben. Jó neked. Én legszívesebben ráhúztam volna fejemre a hányós zacskót, vallotta be a skandináv srác. Gergő közben hátba veregette bent Te te vagy az én emberem. Imádom a hasamat. Az evés a legjobb dolog a világon. Csak azért mondod, mert még soha nem csókolóztál. Jegyezte meg Sven. Én meg mindjárt szét röhögöm magam. Nekem nem kell itt nagyzolni. Tutira nem is láttam még lányt közelről. a Gergő a társát. De megnéztem két évadot a Szív Akadémiából holoflesen. Elég meggyőző volt. Hé, hey, azt én is láttam. Vágta rá Ben. Eszméletlen jó volt. Emlékszel a is jelenetre? Luna félbeszakította a társalgást. Nem tudom, hogy vagytok vele, de én menteni néhá halok. Gyerünk a zöld hármas reggelizőbe, és ott folytassuk. – És hol éltél hosszabb ideig? A holdon, vagy a földön? – kérdezte Ben, miután jó ízűen lenyelt egy falatot a sajtos, csicseri omletből. – A földön? – felelte Luna. Bár itt születtem a Holdon, még koromban visszaköltöztünk a szüleimmel Koreába. A sulit is ott végeztem. A gimiben lettem junior keresztes, érettségi után pedig beléptem a hivatásos állományba, és elvállaltam a telepített mentori munkát itt a Holdon. Ennek lassan két éve, azóta többnyire idefent vagyok, és csak látogatóba járok haza, Szubomba. Kéthetes turnusokban vezetem a csoportokat. Közben beiratkoztam a Cellini Kampuszra, szakra. Luna már végzett a zsenge salátával és a teáját kavargatta. Sven és Gergő még javában faltak, sorban tűntek el az asztalról a pirított zsömlék, gombafonalból készült sonkaszeletek és rántott halmok. Ben már egy mézes diós joghurtot kanalazott. A zöld hármas reggeliző csendes volt ezen a délelőtti órán. A hely arról kapta nem túl fantáziadús elnevezését, hogy a szeléné hármas szintjén a zöld zónában működött. A reggeli sürgésforgás elcsitult, az emberek többsége elkezdte napot a munkállomásán vagy az oktatótermekben. A szomszéd asztalnál két idős hölgy teázott, a fal melletti pultnál egy szőke férfi olvasott a bögréje fölött, megfeledkezve a külvilágról hegyes orrát belefúrta a könyvébe. Én Magyarországról jöttem, vette át a szót Gergő. Egy Veszprém nevű városban lakom. A családom jó nagy! Van három tesóm, plusz közel lakom a Balatonhoz, és a rokonság fele odavalósi. Hallottatok már a Balatonról? Én jártam is ott, válaszolta Ben, és büszkén kihúzta magát. Közép-Európa, legnagyobb tava. Néhány éve egy Raffaello konferenciára utazott Budapestre, és apával elkísértük. Akkor voltunk a siófoki víz alatti kalandparkban. Imádom a tavat, amíg tart a jó idő, hétvégéken a vízparton vagyok, mondta Gergő, és közben úszó mozdulatokat imitált. a környékén is tök jó strandok vannak, jegyezte meg Ben, majd Svenhez fordult. Te is bírod a vizet? Én Esbjergből jöttem. Dániában van, az északi tengerpartján. Ott általában hideg a víz, de minden nap leviszem párducot a partra. Van egy párducod? kérdezte Gergő elkerekedett szemmel. De hogy? Ő a kutyánk, nevetett Sven. A képernyőn éppen licsi legújabb klipje futott. Végignézték a lila csirkének öltözött énekesnő vad tekergését egy baronfi vendégekkel benépesített virtuális illatbárban, és mindannyian egyetértettek, hogy a Holdon ezekben a hetekben a slágerlistákat vezető produkció totális katasztrófa. Sven elment a kiszolgáló automatákhoz, és hozott a fiúknak karamellás kávét, Lunának pedig még egy jázminte át. Ahogy óvatosan lépdelt visszafelé, a tálca megbillent a kezében, és nem sok hiányzott, hogy a forró italokat a hegyes orú könyvmúj nyakába zuttjincsa, de még idejében egyensúlyba hozta magát. Gergő vigyorogva figyelte a jelenetet, és egy kis csalódottság is megjelent az arcán, amikor rájött, hogy elmarad a műsor. Amikor Sven szerencsésen elhelyezte a tálcát az asztalon, és visszaült, Ben tekintete egy pillanatra elidőzött a szőkes ráz halvány szeplőkkel körbeszort pisze orrán. Az a fickó, akit majdnem eláztattál, kopra úgy néz ki, mint te, mondta a fiúnak. Sven lemondóan legyintett. Ne is foglalkozz vele, aki nem éjszakról jön, az minden skandinávot ugyanolyannak lát. Még jó, ha a fiúk és lányok között különbséget lehet tenni. Gergő vihogott Sven cinikus megjegyzésén. – Na és mi lesz a mai programunk? – kérdezte Ben. – Ma nem terveztem hosszú napot – felelte a teáját szürcsölve Luna. Biztos fáradt vagy még az utazástól, és szeretnél édesabbáddal is eltölteni egy kis időt. Megmutatjuk a Vöröskeresztes irodát. – Mi úgy hívjuk bázis – kotyogott közbe Gergő. – És letöltünk néhány infócsomagot. Minden napra lesz egy témánk, amiről beszélgetünk, feladatokat oldunk meg, de rendszeresen tartunk egy kis testmozgást is. Uszod a falmászás, és talán a holdfelszínre is kikukkantunk, fejezte be a lány. Ben a hátizsákjában kotorázott. Az irodáról jut eszembe. Ezt ma reggel hozta a futár, még ki sem bontottam. Egy irat lehet, gondolom a képzéssel kapcsolatban. Luna kíváncsian felvonta a szemöldökét, és átvette bentől a nagyméretű borítékot. Megforgatta, majd visszanyújtotta. Biztos, hogy nem ami programunkról szól, már az összes adminisztrációt elintéztük, és különben is. kihasznál manapság papírt? Szerintem nézd meg, mi lehet. Ben feltépte a csomagot, a többiek kíváncsian dugták össze a fejüket körülötte. Nem mindennapi látvány volt számukra egy postai küldemény. A fólia csomagból egy levél és egy kisebb, réginek tűnő papír boríték csúszott ki. Fogalmam sincs, mi lehet ez? Töprengedben és hangosan felolvasta a levelet. A Berger Hall Maró Genev közjegyzői iroda ezúton értesíti önt, hogy jogelőd közjegyzői irodánknál 1864. március 21-én letétbe helyezett okirathoz fűzött rendelkező nyilatkozat szerint, a mellékelt zárt borítékot 2109. június 19 napján kézbesítjük Benicio Vella leszármazónak aktuális tartózkodási helyére. A letelvő a letétbe helyezett okirat mellé a leszármazó személyi azonosságának megállapításához szükséges családi adatokat mellékelte. Közjegyzői hozzáférési engedélyük segítségével feltártuk, hogy a közölt családi adatok alapján Benicio Vela, Avinguda, Diagonal 661 Barcelona lakcímen bejelentett személy, a letétbe helyezett okirat jogos címzetje, aki a kézbesítés kért időpontjában várhatóan, Szeléné Holdvárosban tartózkodik tanulmányi úton, ezért a küldeményt express futárszolgálattal továbbítottuk. Az okirat elhelyezőjének személyazonosságát kérésére nem jegyeztük fel. A kézbesítéshez közöl családi adatokat a küldemény átvételétől követően megsemmisítjük. Üdvözlettel, BMG közjegyzői iroda! Ti értitek ezt a hivatalos blablát? kérdezte Gergő a szemét forgatva. Ez valami örökségi ügy lehet. Egyik ük-ük ők, ők nagyapád ráthagyott valamit, amit most adnak át neked. Találgatott Sven. Nem biztos, hogy a nagyapa, szólt közben Luna. Az iratból nem derült ki, hogy ki helyezte letédbe. Lehet nagy anya is, vagy akárki más. De mit jelenthet a dátum? Miért éppen ma kellett kézbesíteni? Nagykorú lettél? Még nem, majd októberben töltöm be a tizenhetet mondta Ben, aki eddig a gondolataiba merült. Semmit sem értett az egészből. Legjobb lesz, ha felnyitom, aztán okosabbak leszünk. Feszült csend kísérte, ahogy Ben kézbe vette a borítékot. A reggeliző zajai elcsendesedtek, mintha az ital automaták búgása és a zene is távolabbról hallatszott volna. A boríték vastag, régi papírból készült. Zsinorral volt átkötve és csak a nevet írták rá tintával. jó Vela? A zsinórból kibontva látszott, hogy nincs is boríték, hanem magát a vastag papírra írott levelet hajtogatták össze az üres oldalával kifelé. A kézzel írt sorokat olyan eszközzel vetették papírra, ami már csak múzeumokban látható, valószínűleg töltőtollal vagy tintába mártott írótollal. Úgy néz ki, mint egy vers, mondta Ben, és megmutatta a többieknek. A négy alkot most egyet, talpa nem érint földet. Útján elkísérik elvek, Naponta olvasva egy verset, Mitől lépésről lépésre megfejtett, Maradjon közöttük örökké rejtett. Más a bölcsőd, neved, színed, De egy ütemet ver a szíved, Hol a sokfélék egymásra lelnek, Örök fényben titkot rejtek. Önálló vagy, tested szabad, Tartó szálad itt elszakad, Amerről a friss szél fú, Titkot rejt a pók odú. Ha döntened kell, Melyik oldalra állj, Csak egyet enged a szabály, sol az eszme szomjadat oltja, Kincset mutat, aranyalma botja. Ha testedben fájdalom emészt, E enyhül a szenvedés, sol hűsítő barack nevet reád, Tudás tára ott vár terád. Egyenrangú minden a világban, A sok erőt egy összezárja, ha utadat ajtó állja, hat jegye fordítva feltárja. Munkádért aranyat ne várj, világ sorsa hárul reád, s ha megnyitod a múlt kapuját, ne feledd a csata napját. Miután Ben az utolsó sort is felolvasta, egy lélegzett vételnyi időre Néma csönd állt be, mintha a többiek még vártak volna folytatást. Nem örökség, az biztos. Nyögte is Szerintem valaki ugratni akart téged, vigyorgott Gergő. Őszintén szólva éppen erre gondoltam, felelteben. Az is felmerült bennem, hogy ez egy beavatási hetsz, vagy keresztes feladvány az új fiúnak. Ilyesmiről biztos nincs szó. Legalábbis minket nem szivattak fejtörökkel, igaz, Sven? Mondta Gergő és belebokszolt társa vállába. A szőkes rász elgondolkodva bólogatott. Luna, aki eddig figyelmesen hallgatott, félretolta a teásbögréjét. Ha feltételezzük, hogy eredeti az irat, akkor 1864-ből származik. Mellette szól, hogy az eredetiségét egy közjegyzői iroda tanúsítja, és a papíron is látható, hogy kifejezetten régi. De egy kis technikai tudással és utánajárással akár hamisíthatták is. Ben a címzettje, mint Benicio nevű leszármazó. Ám az elég különös, hogy valaki 250 évvel ezelőtt a te nevedre címezte az üzenetet. Igaz, akkoriban az volt a szokás, hogy az első szülött fiúgyermek az apja nevét is megkapta. Morfondírozott Luna. Volt a felmenőid között olyan, akinek ugyanez volt a neve? Ben egy pillanatig törte a fejét. Azt hiszem a dédapámat hívták így. Szóval... Élhetett egy ilyen nevű ük nagyszülőd, aki üzenni akarta a több évszázaddal későbbi ük unokájának, fejezte be a gondolatot Luna. Ben biztosra vette, hogy valaki a bolondját járatja vele. Nem a szöveg foglalkoztatta, hanem hogy kitől származik. Talán a szülei szövetkeztek, hogy még emlékezetesebbé tegyék életeddigi legnagyobb kalandját. Miközben az asztalon heverő borítékot nézegette, olyan érzése támadt, mintha egy fontos körülményt nem vett volna észre. Itt meg milyen összesküvés folyik! Reccsent rájuk egy hang a hátuk mögül. Sven ilyettében felborította a bögréjét, ami szerencsére már üres volt. Csapot váló srác állt mögöttük, haja gondosan oldalra fésülve, szeplős arcának egy részét elrejtette a szemüveg, ami nemrégiben jött újra divadba, legalábbis azok közül, akik ettől akartak okosabbnak tűnni. Vékony ajkát lenézően csücsörítette, és ettől a srás látványa egy sápad gyíkra emlékeztette bent. – Kérlek, ne zavarj minket, Troj! Luna hűvös tekintettel nézett a kéretlen vendégre. – Jól van, szívi, nyugi! – vigyorgott a fickó, és megvakarta a pók hasát. – De ha meguntad az óvodások társaságát, pittyegj rám, és elviszlek egy felejthetetlen randira! Troy még előadott egy vagánynak szánt, de valójában szerencsétlen vonaglásra sikerült üdvözlést, és elkotródott. Ki volt ez a kretén? kérdezte Gergő. Troy Chapman. Még az előző csoportommal kezdett, de hamar kiderült, hogy nem közénk való. Háromszor kapott esélyt, de egyszeren alkalmatlan volt bármilyen közösségi tevékenységre, ezért el kellett tanácsolnom. Meg van győződve arról, hogy halálosan szerelmes vagyok belé, és azért raktam ki a csoportból, mert így akartam felhívni magamra a figyelmét. Egyébként az ő megüresedett helyét kaptad meg te, Ben. Pedig, ha egy kicsi esze lenne, láthatná, hogy nem illik egy ilyen lányhoz, mint te. Mondta Ben, de a folytatást inkább lenyelte zavarában, és az előtte heverő lefordított papír sarkát simítgatta. Az egymás után sorjázó verszakok átsejlettek a lapon. Ős réginek tűnik, szólt Gergő az irományra bökve. Jól olvasható, gyakorlott kézírás. A nagyszüleimnél találkoztam jennel utójára. Folytatta az elemzést Sven. Ben megfordította a lapot, és újra elolvasta az első verszakot. Aztán bevillant, hogy mit érzett olyan furának. Várjatok csak! Az előbb kíváncsiságból megszámoltam a verszakokat. Hét strófa, és az első azt írja, hogy az Útján elkísérik elvek. A fiúk izgatottan dugták össze a fejüket a papír fölött, és Luna is érdeklődve várta, mit fedezett fel benn. Indulás előtt olvasgattam a vörös keresztről, ezért friss bennem az emlék. Na mi az, ami a hetes számot összeköti a vöröskereszttel? A hét alapelv, kiáltotta Gergő olyan hangerővel, hogy a reggeliző néhány vendége is odafordította a fejét, ezért a fiú halkabra véve folytatta, a vörös keresnek éppen hét alapelve van. Így van, helyeselte Ben, és már sorolta is őket. Önkéntesség, pártatlanság, semlegesség, függetlenség, egység, egyetemesség, emberiesség. Létezik, hogy az alapelvekről szól a vers? Hitetlenkedett Sven. Ez most komoly? Mint egy reaktorbal esett, vágtarából ugatva Gergő. Szent továbbra is ingatta a fejét. Szóval azt akarjátok mondani, hogy Ben egyik őse 250 évvel ezelőtt szintén vöröskeresztes volt, és ezzel kapcsolatban üzent az ük, ük unokájának, mintha egy időkapszulát helyezett volna el. Ben töprengett. Annyit tudok, hogy apa, aki tagja a vöröskeresztnek, sokat mesélt erről a szervezetről, és arról, amit képvisel, és ezért vagyok most én is itt. De azt nem sejtettem, hogy Ennyire régi családi hagyománya van nálunk. Pedig elméletileg lehetséges, felelte el Luna. Hiszen tudjátok, a kereszt 1863-ban alakult, a levél pedig 1864-ből származik. Igaz, hogy a hét alapelvet hivatalosan 1965-ben fogadta el a Nemzetközi Vöröskereszt konferencia, de a szemlélet már korábban is létezett, és meg-megjelent a különböző egyezményekben és dokumentumokban. Minden esetre jó kis feladványt hoztál nekünkben, ismert el a lány. Át is írom a mai programot. Még van egy kis dolgom a kampuszon, ti menjetek vissza a bázisra. Megkérlek, Gergő, hogy ismételd át bennel az első infócsomagot. Sven, te pedig nézd át addig az alapelveket. Aztán megpróbáljuk megfejteni, mit olvashatunk még ki a versből. Igenis, kapitány. Gergő tréfásan tisztelget, aztán összeszedelődzködtek. Egy személyzeti robot már is érkezett, hogy letakarítsa az asztalukat, a fiúk pedig elindultak a bázisra. A bázis a holdváros harmadik szintjének fehér zónájában helyezkedett el, ahol a közösségi szolgáltatások működtek. A folyosók és közösségi terek padlóján és a falakon fehér sávok futottak, ezek biztosították a terület egységes megjelenését, a helyiségek belső tere azonban mind egyedi stílust mutatott. A bázis falai halványkék fényben úsztak, Kivetítve rajtuk a vörös kereszt történetének fontos pillanatait megörökítő képek. A főbejárattal szemben három embléma fogadta a belépőt. Ben jól ismerte mind három jelet. A legismertebb a vörös kereszt, már a középkorban is a betegeket ápoló keresztény szerzetesek szimbóluma volt. Ezt választották a vörös kereszt első hivatalos jelképévé a szervezet megalapításakor. A vörös félholdat a muszlim vallásúak használták, a vörös kristályt pedig mindenki más, ez ugyanis vallástól függetlenül kifejezte a szervezethez tartozást. Az előtérből az oktatótermek, irodák, egy étkező és a mosdók bejáratai nyíltak. A fiúk elfoglaltak egy üres helyiséget. Sven egy kézi terminállal helyezkedett el egy fotelben, és kihajtogatta a holoki jelzőt. Ben és Gergő az oktatópulthoz ültek, letöltötték az egyes infócsomagot, és kezdetét vette a pult fölé vetített, háromdimenziós, holografikus előadás a kereszt megalakulásáról. Megelevenedtek a 250 évvel ezelőtti események. 1859-ben borzalmas csata zajlott az észak-olaszországi Szolferino falu határában. Az osztrák császári haderők és a francia szárd szövetség csapatai ütköztek meg egymással. Az összecsapás kíméletlen volt, a szemben álló felek ágyukkal, puskákkal támadtak egymásra akit nem ért találat a golyózáporban, azt a közelharc során szabják kaszabolták szét, vagy megvadult lovak taposták agyon. A kétségbe esett küzdelemben a fegyverüket vesztett katonák kövekkel ütötték egymást, vagy puszta kézzel estek egymásnak. Ben felvette a VR maszkot, a program sorsolt neki egy szövetséges, gyalogsági karaktert. Gergő egy császári szuronyos alakját kapta. Ahogy elindult a szimuláció, Ben a csatatér közepén emelkedő domb tövében találta magát. A szereplőjének nem volt fegyvere, azt a játék során kellett szereznie. Körülötte áldász küzdelem zajlott. Lódobogás, kardok csattogása, ágyúdörgés és sikolyok hangzavarában kellett feljutnia a domptetőn álló Spia d'Italia toronyhoz. De közben ki kellett védeni a rátámadó ellenséges katonákat és a becsapódó lövedékeket. A tornyot a császári csapatok védték. Amikor Ben felért a dombtetőre, a Gergő által megszemélyesített katonával találta magát szemben. Közelharcban megpróbálta ártalmatlanná tenni ellenfelét, hogy megrohamozhassa a tornyot, de Gergő elszántan védekezett. Ben sorban próbálgatta a támadási lehetőségeket, amiket a program felkínált. Először köveket szedett össze és megsorozta velük a császári katonát, de nem sikerült érzékeny pontján eltalálnia. Próbálta elcsalogatni az egyik kiálló szikla peremére, hogy egy óvatlan pillanatban a mélybe taszítsa, de Gergő résen volt. Aztán az egyik elesett katona mellett talált egy puskát, de nem tudta elsütni, mert az összetapadt vérésportól eltömődött csőbe képtelen volt betolni a lövedéket. Így a súlyos puskát ütőfegyverként használva indított váratlan támadást Gergő ellen, és sikerült is a fiú meglepettségét kihasználva jól kupán csapnia, amitől az elterült a torony lábánál füstölgő hamuban. Csak hogy Ben arra összpontosított, hogy elkerülje ellenfele szuronyát, nem figyelt a háta mögé, így egy gazdáját vesztett, a csata hevében megzavarodott ló patái alatt végezte. Azért ez nagyon brutál volt, jegyezte meg Ben, amikor lehúzta a fejéről a maszkot. Egészen megizzadt alatta a homloka. Hát, ja. Amikor először megláttam azt a sok virtuális hullát, nem tudtam, hogy sírjak vagy rókázzak. Helyeselt Gergő. Na figyelj! Most lép színre a hősünk! A holovetítésben megjelent egy jól öltözött, pofaszakállas férfi, a 31 éves svájci üzletember, Ari Dunan. Éppen császári kihallgatásra igyekezett, hogy algériai malomipari vállalkozása számára vízhasználati engedélyeket szerezzen. Utazása során véletlenül vált szemtanújává a gyilkos ütközet szörnyűségeinek. Tulajdonképpen hány áldozatot szedett a csata? kérdezte Ben. Gergő gyakorlott mozdulattal nyitotta meg a megfelelő információs buborékot, és eléjük tároltak a megdöbbentő adatok. A csatatéren 40 ezer katona vesztette életét, vagy sebesült meg súlyosan. Az áldozatok napokig szenvedtek a véráztatta mezőkön iszonyatos sérüléseiktől, szomjúságtól és fertőzésektől gyötörve. Az áldozatokat helyben ásott tömegsírokba szorták, a halottakkal együtt gyakran az eszméletlen sebesülteket is élve eltemették. Eléggé agyibasztó belegondolni, hogy milyen barbár világ volt, kommentálta a látottakat a magyar fiú. Nem volt felkészült egészségügyi személyzet, és nem voltak eszközök, és gyógyszerek sem. A sebesülteket lepukkant hordányakon vagy összvérháton próbálták elszállítani a csatatérről a közeli falvak templomaiba. A salmán szalmán egymás hegyin hátán feküdtek a vérző, jajgató katonák. A helybéli dokik mindenféle fájdalomcsillapítás nélkül amputálták a roncsolt karokat vagy lábszárakat. A gyorsaság volt az egyetlen lehetőség a kínok csökkentésére. Nem szükséges ilyen részletesen elmesélned. Ben nyelt egy nagyot. Tudod, haver, engem is kikészített, amikor Lunával végignéztük. Nehogy már te kimaradj belőle. Oké, okay, megértem. De kíváncsi vagyok, mit lépett Dunán? A történet folytatásában láthatták, hogy a svájci üzletembert is mélyen megérintették a történtek. Mélyen vallásos családban nevelkedett, és már fiatal korától abban a szellemben élt, hogy üzleti bevételei egy részét jótékony célokra fordítsa. A szolferinói áldozatok tragédiáján felbuzdulva személyesen fogott hozzá a sebesültek ápolásához. Élelemmel látta el, és megitatta őket, lemosta a sebeiket, cserélte a kötéseiket. Kezdetben néhány nő segítette, később egyre többen csatlakoztak hozzá, köztük gyerekek is, akik a vízhordásban segítkeztek. Napokon átfolytatták a küzdelmet az életekért, és bár sokakat megmentettek, így is rengetegen haltak meg hosszú szenvedést követően. Egyszerűen túl sok volt a segítségre szoruló, és túl kevés a segíteni tudó. Ez a csata soha nem múló sebet ejtett Dunán lelkén is, és ez a megrázó élmény később a vörös kereszt megalapításához vezetett. Ben a 250. évforduló kapcsán már olvasott ezekről az eseményekről, mégis elborzadt az képektől. Most pedig mosdószünet, jelentette be Gergő, azzal feltápázkodott. Sven is összehajtogatta a kézi számítógépet, és mindannyian kivonultak. Visszafelé felmarkoltak egy-egy tasak kozmos szódát, és önmelegítő szendvicset, és körbeülték az oktatópultot. Sven beszkennelte a levelet, és az első versszak már is ott lemegett előttük kivetítve. Amíg ti csatáztatok, addig én átolvastam az alapelveket, és bűvöltem ezt a verset. Képzeljétek, további érdekes egybeeséseket találtam, és akkor még finoman fogalmaztam, mondta alig hallhatóan a skandináv srác, mintha titkos összesküvésbe kívánná bevonni társait. Kivele? Megesz a kíváncsiság! szólt Gergő. Lenyelt egy szendvicsfalatot, és jókorát húzott a szódájából, majd diszkréten böffentett egyet. Sakál! vágta hátba Ben. Sven komoly hangon folytatta, rá se a másik kettőre. Azt már megállapítottuk, hogy a vers hét strófából áll, és ez nem véletlen egybeesés azzal a tényjel, hogy a keresztnek is hét alapelve van. Úgy látom, minden verszak párosítható az egyikkel. Nézzétek az elsőt. A négy alkot most egyet, talpa nem érint földet. Útján elkísérik elvek, naponta olvasva egy verset. Mit lépésről lépésre megfejtett, maradjon közöttük örökké rejtett. Szerintetek ez melyikről szól? kérdezte Gergő. A négy alkot most egyet talán az egységre utal, gondolkozott hangosan benn. Az egységről szóló alapelv kimondja, hogy minden országban egyetlen vöröskeresztes társaság működhet, és tevékenységét az egész ország lakosságára kiterjesztve végezheti. Tehát tulajdonképpen azt biztosítja, hogy a célok eléréséért egységes szervezetben dolgozzunk. Pontosan, helyes szüven. De van itt egy ijesztő egybes is. A négyre gondolok. Egy újabb szám. Miut eszhetek be róla? – Ennyi hamburger tudok megenni egyszerre! – felelte Gergő a száját nyalogatva. Ben a pult mellett álló üres székre pillantott és elsápadt. Atya ég! Ha lunát is beleszámolom, akkor mi is négyen vagyunk. – Magasságos holdistennő. hüledezett Gergő. – De ugye nem azt akarjátok mondani, hogy a talpa nem érint földet sor, meg azt jelenti, hogy a négyek nem a földön vannak ha nem mondjuk a Holdon. Ben és a svéd srác úgy néztek Gergőre, mintha egy nemrég érkezett földön kívüli lenne a Proxima Kentauriról. A fiú ráhibázott egy újabb különös egybeesésre. Nem már! Kiáltott fel Gergő. Azt akarjátok mondani, hogy Ben Ük-Ük nagyapja, vagyis szép apja, 250 évvel ezelőtt megjósolta, hogy az Ük-Ük unokája itt lesz a Holdon velünk együtt? Tudsz jobbat? kérdezte Sven, miközben kiszürcsölte a maradék kozmosz szódát a biocellulóz ivótasakból, és izgatottan rákcsálta az ehető szívószálat. Ebben a pillanatban nyílt az ajtó, és Luna lépett be egy dobozt ölelve. Miközben lepakolt, a fiúk egymás szavába vágva mesélték neki eddigi felfedezéseiket. Bevallom, már-már ijesztőek ezek az egybeesések mondta elgondolkozva a lány, miután sikerült kihámozni a fiúk izgatott szóáradatából a lényeget. De amíg nincs bizonyítékunk a levél eredetiségére, addig minden lehetőséget számba kell vennünk. Lehet döbbenetes véletlen, de akár lehet egy jól kitervelt és módszeresen előkészített ugratás is. A legokosabb, ha tovább vizsgáljuk a szöveget. Luna kivetített sorokra mutatott. Azt írja, hogy naponta Lépésről lépésre kell megfejteni egy verset, és mindennek köztünk kell maradnia. Tehát haladjunk sorban, és okosabbak leszünk. Bent pedig puhatolózzon a család fájáról, hát ha hozzájutunk valamilyen hasznos infóhoz. És ügyeljetek, hogy minden titokban maradjon. De a elég a tudományból is a rejtvényekből. Jöjjön egy kis mozgás. A dobozból három csomagot húzott elő, törülközővel és úszónadrággal, és mindegyik fiúnak dobott egyet. Irány a medence! Luna haditerve és nyugodt szavai, valamint a lubickolás a medencében lehűtötte ben izgatottságát. A lakókabin felé tartva újra átgondolta nap eseményeit. Már kevésbé tűnt ijesztőnek, ami vele történik. Lehet, hogy csak egy ügyesen kitervelt játék az egész, a legjobb tehát, amit tehet, ha beszáll és végigviszi. Abban biztos volt, hogy kell lenni egy logikus magyarázatnak, és hogy azt meg is fogja találni. Bent apja a kabinban várta. Sötétkék melegítőben, szürke pólóban állt a konyhapultnál, és éppen zöldséget szeletelt. Mennyei illatok terjengtek a levegőben. Dr. Vela egy szárral a kezében intett üdvözléskép. Csirkéspallját készítek az érkezése tiszteletére. Már is összefutott a számban. Ben nagyokat nyelt. Jövök, segítek! Az egységcsomagból kibontott, nyomtatott húskockák már pirultak, következtek a felaprított zöldségek. Miközben a hagymát szeletelték, az otthoni dolgokról beszélgettek. Aztán Ben mesélt a napjáról és a csoporttársairól. A titokzatos levérről persze az utasításnak megfelelően mélyen hallgatott. És te? Mivel foglalkozol mostanában a laborban? Szegezte a kérdésben váratlanul az apjának. Doktorvel a kezében egy pillanatra megálltak ki, aztán folytatta a szeletelést. Egy egészségügyi projekten dolgozom a kollégámmal, dr. Rosz Dillel, biotechnológiai kutatás orvosi felhasználásra, és ahogy az gyakran előfordul az ilyen munkáknál, titkosított. De miért titkos? Egyrészt, mert a kutatást finanszírozó cégnek az az érdeke, hogy kizárólag ő rendelkezzen az eredménnyel és annak anyagi hasznával. Másrészt, ha az eredmények rossz kezekbe kerülnek, rossz célokra is felhasználhatók. Dr. Vela közben rászorta a rist a párolódó húsra és zöldségekre, és felöntötte az edényt fűszeres lével. Aha, értem, válaszolta Ben, és úgy érezte, innen már tovább terelheti a társalgást az őt igazán érdeklő témákra, anélkül, hogy gyanút keltene. Azt tudom, hogy nagyapa is orvos volt, de a családfánkról nem sokat hallottam. – Mi ez a hirtelen támadt érdeklődés? – kérdezte dr. Vela a keverő lapátot Ben reszegezve. – Ma srácokkal egymás családjairól beszélgettünk, és eszembe jutott, hogy mennyi mindent nem tudok a sajátunk történetéről. – válaszolta Ben, és örült, hogy egy egészen hihető magyarázattal tudott előállni, ráadásul hazudnia sem kellett. – Nagyapád vidéki háziorvosként orvosként dolgozott, de az ő apja, a dédapád ember volt – a többi felmenőnkről nem sokat tudok, de az orvosi praxista generációk régóta adták tovább egymásnak. Még legenda is maradt fenn az egyik nagybácsiról, aki valóságos csoda doktor hírében állt, és az 1800-os évek második felében élt. Dr. Vela öntött még egy kis levet az edénybe, bent pedig megkavarta a párolódó ételt, és közben nagyokat nyelt a felszabaduló, incsiklandó illatoktól. És a nevemet az egyik ősöm után kaptam? Engem, a nagyapád után neveztek el Mateónak, de én nem akartam, hogy ennyire kiszámítható legyen a névadás, ezért megtörtem a sorozatot, és inkább a dédapád nevét kaptad. És az ő apukája is Benicio volt? Ezt már nem tudom. Töprenged, doktor Vela. De lehetséges. Én Milánó mellett nőttem fel, de a családunk Castiglionéból származott. A többi sajnos a múltködébe vész. És a Vöröskereszt? Az is családi hagyomány? Kérdezgetett tovább, ben. Nagyapa házi orvosi körzetében vörös-keresztes nővérek és önkéntesek dolgoztak. De amíg nagyapa rendált, vagy beteghez ment, gyakran ők vigyáztak rám. Nekem a gyerekkorom részévé vált, amiket tőlük hallottam, és próbáltam neked is továbbadni. És anya családja? Ők vérbeli spanyol kereskedő család. Egyedül ló ki a sorból azzal, hogy az építészet és a művészet történet területére tévedt. Az ember jobban tudja, merre tart. Ha azt is tudja, honnan jött. Bölcselkedetben. Szép gondolat. Felelte büszkén, doktor Vela. Lássuk, hogy sikerült a pajaja az illata alapján mesésen.